A január nagyon csendes, a gazda ül sokat az asztalnál, ír, olvas. Még fest is egy füzetbe színes festékkel. Rózsákat fest, rendezi a szekrényeket magokkal. Katujákból csinált sok szekrényei vannak, fel van írva mindegyikre, hogy micsoda. Egyik este vacsora után kér, meséljek neki. Már mióta nem kért egy mesét? Aztán még sok nap kéri. Mondom neki az ördögöt, mikor összeveszett a feleségivel. Olyasmi meséket mondok mindig a rossz férfiakról s asszonyokról, hogy kacagtassam, hogy ne legyünk olyan szomorún. Egyik este a vacsora után fogja meg a kezem és mondja: Gyeretek, Ali, és be a szobába. Na, úgy vagyunk megint. És még ott is aluszik reggelig. Meg vagyok ijedve. Mert aztán másnap megint mi lesz. Félek. De nem úgy van. Most igen jóságos velem a gazda. Reggel még az arcomat is simítja. Mondja, mutassam magamat most már kendő nélkül idehoza. Nem bánom. Következő napon aztán végan vagyunk. Én is lesem a kedvit, csak nem igen találom a dolgomat. Mert ilyenkor télen szőni szoktam, vagy fosztani, vagy amit a legjobban szeretek, fonni. Együtt az asszonyokkal egy jó fonótartónál, ahol jó beszéd folyik, vagy megy egy jó hosszú mese. Az én magam is voltam régen fonótartó, mennyit meséltem. Átkoztak is az asszonyok, hogy úgy rángatom őket, mint a bábut, ha akarom rínak, ha akarom nevetnek de abba nem tudják hagyni a mese hallgatást. Így is voltunk sokat, még az uram el nem küldötte őköt, hogy aztán már ne jöjjenek többet. Fájt neki a más öröme. Fáj nekem az a régi élet. Fáj a szívem, ha csak gondolok rá. Mostan mesélem már a gazdának az afféle legendás meséket. Tündérekkel, varázslóval, csodákkal, királyokkal, az aranyhajúval. Pedig ma már nem szeretik az emberek úgy az ilyesmi meséket, csak a valódit, ami megesett. Ma olyan világ van, nem hisznek. Nem hisznek semmit, mert az ilyesmibe hinni kell. Gazda csak nevet, ő se hisz. Templomba sem egy. Mérges is, mikor mondom neki a templomot. Aztán eltelik három nap, Ismét fogja meg a kezemet, egy húz. Mint kedvesebb. Hát én se vagyok, épp undok. Megint odabent alszik én nálam. Vasárnap reggel olyan nagy kedve van a gazdának, hogy és ismét rám igazítja magát. Aztán igen, vidám, mint a férfi mindig, mikor megvolt a dolga. Mondja is, megyünk ki az erdőre kirándulni. Mondom nekem, főzni kell, pedig már vékonyan van a kamra, nem vesszük úgy a húst. Hagyjam a fészkes fenébe. Menjünk. Tisztára rám parancsol. Na, széki asszony, kirándultál-e már? Mert soha az életembe. Ki is menjünk szépen az erdőre, kicsit feltarisznyázunk, hogy épp legyen, mit fajunk. A gazda úgy megy elől, vilmos, hogy csak tudjak futni utána. Ne neked, Kali. Nem elég, hogy még reggel is asszony kellett legyél. Most még kirándulsz is. Nem azért, hogy nem örülök, mikor a gazda ilyen vidám velem, de nem vagyok olyan fürge, mint leánykoromba. Nincs olyan nagy hó, olvadozik is, csúszik az ember csizmája. Mikor jövünk hazafele, gazda szed hóvirágot gyökerestül, bérakja az újságpapírba, meg még valami egyéb virágot is szed melléje. Felkiált, hogy kinemesítjük Mikali? Kali? Nemesített hóvirág. Azt úgy se látott még a világ. Igaz is, az utcán a cigányok szokták árusítani az ilyesmit. Komoly virágos nem foglalkozik vele, de azt mondja, majd ő megmutassa. Mert ha a természetnek van egy ilyen gondolatja, hogy virágot hozzon a hó alól, akkor az ember foghassa, s fejleszti tovább, hogy nagyobb szebb legyen. Mert az igaz, a hóvirág nyamvat nem is szokás szedni. A gazda egészen fel van frissülve, amikor hazatérünk. Egész éjjel ír, még éjfél előtt kér herbateát egy nagy kannával. Aztán fekszek le, hajnalba béjő megint. Aztán így megy ez egész héten. Minden másod, harmadna béjő. Édesen aluszik, nem azért. Mindig Kedves. Szerda délután, mikor a napon van, kezdek szedelőzködni, hogy csendesen menjek ki. Igen, hideg van. Gondolom, is gyorsan lefutok biréhez, buszt veszek, nem gyaloglok. Épp kiyög az konyhába, mikor lépek ki, mert köszönni nem szoktunk. Mondja akkor, nem menjek sehová, hideg van. Kérdem, nem kell mennyek. Mert nem magamtól megyek, hanem akkorra vagyok mondva. Nem. Inkább főzzek neki egy teját, és fejezzem be a vastag stuccit, amit ígértem, mert fázik a lába. Hát akkor nem megyek, ha nem kell. Vettem tűt magamnak, s szálat, és kötök. Én nem tudok munkanélkül ülni. Jól megtömöm a kájháját, és dolgozunk. Mostan a másik szobájában dolgozik, valami gyökereket vagdal le, de fázik a keze, mert kestjűben csinálja. Ottan nem szabad túl meleg legyen, mert ott vannak mind a magok cserepek, nem kell igen meleg legyen nekik. Üljek oda hozzá. Hozom a kötök, Na, meséljek. Elmondom a szegény leány történetét, aki kútba végezte, jó-e? Ez nem a mesés Anna élete, csak hasonlít. Ez mese, de szegény Annával megesett. Ne szomorítsam meg, mondjak másat. Akkor elmondom a legényt, ki a bánatba beleihalt, halt, mert nem adták hozzá a szegény leányt. Bénmentek együtt a csukástóba egy zsákkővel a hátukon, és mindig megjelennek, mikor nagy holdvilág van, táncolnak a tófenekén, akkor fejlőnek, mert ők csak ottan boldogok a halálban. Na, szép vidám mesét mondtam megint feleli. Már kezdünk tavaszodni. Ideg van még, de már készül a gazda a tavaszra. Jaj, beharagszik, mikor mondom neki gazda. Mert már dolgozik kinn a kertbe. Trágyával csinálja a virágfészkeket, így mondja. Már vett magának egy termoszt is, az olyasmi kanna, ami melegen tartsa az italt, tükrös bévül, s mindig magával hordja, issza a teát. Úgy is maradtunk, jő mindig béhozzám. Tavaszra már egész vidáman vagyunk, mint a házas felek egészen. Már az arcomat is simítja, csókot is ad a homlokomra. Szépen néz sokat, szépen beragazda. Akárki ránéz, lássa. Csak az a bánatom, hogy igen sokat sír. Férfinek sokat sír. Hajtsa le a fejét az asztalra vacsora közbe. Akkor kell vigasztaljam. Mert aztán mindenik gyermek lesz, mikor ri. Csak csücsűrít, s ri nekem. De semmit nem tud beszélni, hogy mineki a bánata, ilyen a férfi, nem tud beszélni. Nem tanulta meg, hogy mondja. Most meg csak rí hallgat. Az Isten verje meg, hogy nem beszél semmit. Olyan dühös leszek aztán, hát az ember nem lát keresztül egy férfin, hogy tudja, minéki a baja, hogy a lelkét mi marja mind, mitől neki annyit kell sírni, és olyankor nem is lehet megvidámítani, mert van, hogy olyan szürkén néz, és a hangja is olyankor túl gyenge, Látszik, hogy nincs meg az erő benne. Aztán csak mikor kezd dolgozni, akkor kap erőre, mert a férfinak a vigasza a munka. Úgy van megteremtve, és ő a kertjében mindent teremt, mint az Isten. Mostan is mind járnak csodálni. Az már igaz. Asszony is munkával vigasztalódik, de nem úgy. Ha az asszonynak bánatja van, megy és seper. Vagy most egy jót. De a házi munka az mi? Mert az nem teremt semmit. Csak hogy nincs piszok, s van tiszta ruha, s van mit enni. Azt senki nem nézi, hogy az egy nagy valami volna, amiért dicséret kell járjon. Mikor ri olyan, mint egy gyermek. Egy kicsi béka. Minden ember olyan lesz, mint a kicsi gyermek, mikor bánata van sri. S még jobb is, mikor ri, mint mikor csak olyan szürkén és szónélkül járogat a házba. Akkor nem merek szólani hozzá. De mikor folyik neki a könnye, akkor vonom a karomba, fejét simogatom, akkor hagyja, olyan gyenge, mint egy ma született csecsemű, még a száját is úgy csücsürgeti, kidugja az alulsó ajkát tisztára, mint egy baba. Mondottam neki, járjon el a templomba, s nyerjen vigasztalást. Akkor úgy felmérgesedett, pedig az eléb még úgy folyott a könnye, hogy az ember azt hitte, nincs neki ereje a kanalat se a szájába tenni. Mikor mondom, hogy hová menjen, s vigasztalódjon, akkor átver az asztalra, hogy ilyet én még őtőle nem pipáltam. Hogy dugjon fel a micsodámba a papokat, mert ő úgy utálja őket, mert azok bolondították meg az embereket, Vették el a gondolkozásukat, és elszedték mind a nagy zsíros papok a szegénytől a pénzeket. Mert az istenesek csak a túlvilágot nézik. De ő szerinte ezt a világot kell nézni, is felemelni, s a papságnak mindig olyan az érdeke, hogy az ember maradjon szegénys, tudatlan, sorú pedig kiverekedhetné magát belőle, hogy én nem verekszem magam a cselétségből felfele, azt tisztára nekem mondja. Mit kell mindig annyit verekedni, gondolkozok. Nem jól van az ember, ahol van. Maradjon helyt, és jól van dolga. De szerintem, akinek ekkora a bánata, mint ő neki, az jobban teszi, ha imádkozik kicsit. Ezt meg is mondom neki. Azért van a templom, hogy vigasztalódjon az ember. De imádságért nem kell templomig menni, Jöjjék, imádkozzon velem. Megint csak csapja az asztalt, s akkora prédikációt tart, mint egy miniszter. Csak épp úgy felmérgesedve, tiszta veres az arca. Aztán is mind olyan ideges marad. Nagy baj, ha az ember nem hisz. Nagy. Aztán egész este nem szól. Na gondolom, nem tudott te béhajlítani a térgyedet, hogy imádkozzál. Akkora büszke a gazda, nem tud az térgyelni. Baj, ha nem tud. Nagy baj. Mikor így rí, az ember nem gondolná, hogy olyan nagy komoly férfi, aki annyi hold földet egyedül gyúr. Vagy hogy olyan ereje van, mikor reám jő, mert férfi erő akkora van benne, hogy csuda. Mikor pityereg, akkor egy kicsi árva gyermek mikor így hajtsa a fejét az ölömbe. Csak inkább sírja ki magát, mint üljön, nézze a kájhát üres arccal bánatosan. Bezzeg, mikor vendég, vagy olyasmi kertlátogató, s folyik a tanácskozás, milyen erős férfinek látszódik. Olyan képet vág, hogy igen szigorút. Akkor semmi bánat nem látszódik ő rajta. A munkában, minden férfi milyen erős és okos. De lehet az én gazdámnál az is a baj, hogy olyasmi gyenge dologgal foglalkozik, virággal. Nem úgy ne lenne szép dolog a virág, mert én igen szeretem, de nem komoly. A föld az komoly, az állat, a búza vagy a főzelékféle zöldség, amit csinálnak a hóstatik, mert azt nagyon kell tudni. De a virág nem férfinek való. Elgyengíti az ilyesmi, elasszonyosítja. Igaz minden olyasmi kertész, aki üzemi kertészetet csinál, mert így hiák iparosodik. Ha nagyban csinálja valaki, az mind férfi, mindegy szálig. Ha valami már egyszer iparas, akkor az férfi. Ilyen a virág. Mikor ott a nő az ember háza előtt párbokorral, akkor asszony gondozza. Két hold van belőle, férfi dolog. S hiába, hogy nagy becsben van a gazda, mert biza becsben van ő tartva, jőnek hozzá a professzorok tanulmányozni a kertet és a fajtákat, és hogy miféle munkákat csinál a növényekkel, virággal, fákkal, almákkal, körtékkel, főleg most tavasszal, mi nézik a virágját. Jőnek diákok is nagy csapatba, s ő is mind többet, többet megy tudományosan. Viszi mindig a virágot, szedi ki, gyökerét mutassa, készíti elé. Annyit, mint kezd járogatni, mindenhová fontos ember lesz. Hiák fele, hogy menjen. Ismerőse, cimborája, komái. Mégis bánatos sokat. Pedig semmi baja neki. Most már nem küld el, gondolom. Én lettem neki az asszony. Ki tudja, ki ilyen korba van, mint én? Lehet épp kenyere felénél Már nincs úgy megijedve attól, ami jő. is, mind, mennyi vagyok? Mi mennyi, drága gazduram? Mennyi a bánatom? Vagy mit akar kend megtudni? Év, mennyi éves vagy te, Kali? Hát annyi, hogy már jól kiismerjem az embereket. Akkor mondja, el fogja szedni a buletinemet, és megnézi benne. Nézze, drága, ha nem hisz a szemének, mert nem a buletin számít, hanem a képem. Csak mikor jő Reám, jő én hozzám bé a szobámba, hetente kétszer, s van, hogy háromszor. Én bennem nincs asszonyi érzés. Kiszáradtam én már az örömtől. Mikor ő rajtam örömét leli, őrvendek én neki nem is tagadom. De én bennem nincs meg úgy az öröm, mint a férfiben. Inkább arra gondolok, mikor ő rajtam igazítsa magát, hogy milyen finom nekünk az ágy nemű. jó illatos, friss, vagy hogy milyen jó tésztát gyúrok neki holnapra, szilva lekvárost, s hogy milyen szép lesz nekünk a tavasz. Dolgozunk vígan a kertbe örökké, csak fagy ne legyen áprilisbe, mert akkor semmink nem lesz. És aztán már nyár előttől mind jobban, és jobban megyek a piacra, s ügyesen árulok. Mindenre gondolok. Az olyasmi jó életünkre gondolok, ami nekünk mostan kezd kicsit lenni, mert az csak megadta az Isten. Egy kicsi jót, hogy kapjak én is. Csak épp ott lent, nincs úgy nekem meg az asszonyi fickándozásom. De azért nem bánom az ilyesmit, mert kedvemre való nekem a vilmos gazda. Csak lenne kicsikét csendesebb a férfi természet benne. De az ilyen még hatvan évesen se csendesedik meg. Egyszer volt, hogy kérdezte is, épp mikor bételt magával, hogy... Mi jár a te fejedbe ilyenkor, Kali? Nem szabad a férfit ilyenkor rossz szóval illetni? Fáj az neki. Mondtam, asszonyi dolog jár a fejembe. Azt biza nem mondtam, hogy az asszonyi dolog nekem a tészta gyúrás, vagy hogy holnap fogok én egy jót mosni. Más öröm, olyan asszony féle nincs is nekem. Hiába na, az olyasmi elpusztul, mint a túl korán született gyermek. Ki rosszul kezdte az életit, mint én, már nem tudja kiavítani, mert én lerontottam az asszonyi sorsomat azzal a másikkal, Most nekem undor volt, mikor az mindig jött rám. És hiába, hogy most nem undorodok, mert ennek a szagja is más, és a keze is simogat, mégis úgy maradott minden bennem, mint mikor az a másik volt. Csak azért mind várom, mikor jő rám, hogy már folyék el, aztán legyen vége. Nem mind sifiteljen rajtam, mert nem öröm az nekem. Csak nem mutatom. Pedig nem egészen így kezdtem én a szerelmes életemet. Mert volt nekem jó szeretőm, kivel úgy volt, hogy egymásé leszünk. S jött is minden polgár este, S aztán, ha már setét volt, ölelt nagyon. és csak nem bírja nagyon a fiatal úgy tartani magát hogy legyen meg a lakodalom elébb. Féltünk is, mert olyan sok baj volt abból, hogy a lányom meglátszott. Szégyen volt, de azért csak sokszor megesett az olyasmi, és nekem volt ez a jó szeretőm, prózsapista. Elég szegény, de szép legény volt az. Igen messze volt neki a földje. Táncba is vitt, úgy táncoltunk, mint az Isten nyila. Csak aztán egyszer olyan bután összekaptunk. Ilyen butaságon, hogy azt mondotta, ha leánya születik, azt híják úgy, mint az ő nagyanyját. Mert azt ő igen szerette, csak korán elholt. Hát kérdem, hogy híták az ő nagyanyját? Jolán. Cubák Jolán. Csak belévágott a villám, és ott maradt. Meghútt. Na felelem erre. Jolán az nem lehet a mi édes leányunk. Nincs az az Isten az égbe, hogy mi jólánnak mondjuk a leányunkat olyan asszony után, akit a villám agyon ütött. Mert az rossz jel egy gyermeknek. hülye lesz. Úgy összevitatkoztunk, hogy bécsapta a kaput, s elszaladt. Aztán mind vártam, mind vártam. Izentem is neki, hogy meg van bocsátva. Ő meg semmit vissza nem izent. Rá két hét, másik leányjal táncolt már a bálba. Na, az anyát segít, gondoltam. Csak mikor már el volt menve tőlem, kezdtem félni. Fogtam, s mértem magam egy kötővel a hasamat, nem nagyobbodike. Szerencse nem. Aztán jött nekem az az ember, aki az uram lett, és el is mentem vele, nem vártam többet. Akkor volt nekem csak örömöm, ezzel a hepciás prózapistával, De úgy is járt, mint én. Nem sikerült neki a házasság a gazdag leányjal, mert az olyan kajtárseggű volt, mindenkivel elment, aki érte. Jött is nálam egyszer Pista, amikor az uram nem volt otthon. Csak béköszönt a szomorú szemivel. Hát béhíttam kicsit. Üljék le, aztán ölelt, csókolt. Mondta, jöj máskor is. Jött, csak féltünk. Féltünk, hogy megkap az én uram, és akkor a belét kiontja. Na ezzel a pistával volt nekem kis örömöm. Aztán kezdte ő is az italt, és akkor már nem kellett. Aztán meg szépen kiszikad az ember odalent, csak mint mikor vaj nélkül köpülnek olyan az érzés. Szároz. Nem fáj, csak épp. Semmi az. Bízok benne, hogy az ilyesmi nem látszik meg a gazdámnál, hogy nekem nincs úgy örömöm benne. Nem kell úgy mutigatni az embernek a és érzéseit. Nem is benne van a hiba, mert ő mindent csinál, keresi az édes dolgot, kedvesen bánik. Még a talpomat is szereti fogni. Azt mondja jó meleg, meg a kezem is. Mikor bánatja van és sír, akkor is simogatom, és mondja aztán, milyen jó meleg nekem a kezem. Mert az ő édesanyjának mindig hideg volt, és más asszonyoknak is így mondja. Azért szeretlek téged, Kali, mert jó meleg a kezed, s a lábod, és nem száraz. Na, már szeret is felelem, csak el ne bízd magad, mondja. Én aztán férfi ember mellett dehogy bízom. Attól ne féljen, Kent. Az mind olyan, mint az időjárás. Hol süt, hol borul. Másszor meg azt mondja nekem, szép vagy, mint a nagyanyám. Felelem rá, még az is jobb, mint ha azt mondta volna Kent, hogy szép vagyok, mint az ördög anyja. Csak az ember nem érti, mikor a férfi kedves, vagy mikor viccel. Mert lehet csinálja mind a kettőt egyszerre. Leánykoromban jobban tudtam az ilyesmit, vagy lehet tudatlan voltam, mindent elhittem, ahogy mondják. Vénasszonynak már nem lehet tenni a szépet, csak viccelkedni. Akkor mondja nekem, hogy ő úgy szerette a nagyanyját, szép is volt, holdarcú. Az volt a legjobb ember neki az életibe. A nagyanyja. Soha meg nem ütte. Vette az ölibe, mikor sírt. Cukrot adott mindig, s mikor az anyja megcsapta, a nagymamája neki fogta, s elvitte őtet magához, és ottan tartotta két hétig is. Csak aztán jött az anyja, vitte vissza, de előbb jót kiabált a két asszony egymással. Na, na ilyen jó volt neki a nagyanyja, az neki az édesanyjának az anyja volt. A másik is volt, csak az nem szerette a gyermeket, mindig szitta s ütte boszorkány volt. Hogy tudnék én egy kicsit kedvesebb lenni neki ottan lent, mint gondolkozok? Kell gondoljak valami szépre, hogy legyek kicsit zsírosabb, mikor jövő. Hogy ne vaj nélkül köpüljön, akkor gondolok a rózsatövekre, a gyenge kis cserepekben, amiket viszek le a piacra márciusban már. Vagy gondolok rá, hogy rakjuk le a szekér trágyát, s hordjuk széjjel az ágyásokba, kis kézikocsins kosárba, hogy olyan föld lesz attól, hogy csuda. Akkor ilyesmire gondolok, hogy dolgozunk együtt a földön, akkor kezdek jobban csúszós lenni lent, mert jövj nekem hetente többször, s akkora férfi, hogy csuda, ki se nézni az ember belőle, nem látszik meg az ilyesmi. De azért mikor sír, olyan papalaptyé, ahogy a románok mondják, tejbetök, semmi ember, nem férfi. Az a sok fene virág gyengíti így el én szerintem, hogy azokat mindig nézegeti, csinálja, rajzója is. Mert nem is a pénzért csinálja, hogy eladja, mert csak a rosszát adja el. A jót, s szépet, a különlegeset, és amit még nem csináltak mások, Megtartsa kísérletesnek, és pont a legszebbet ősszel összetépi. Mert mind letépkedi a szírmát, s rákem valami egyebet, úgy kell kísérletezni, hogy szétroncsa. És nem is, hogy híres legyen, nem azért csinálja, mert a virággal senki nem lesz híres vagy tudós. Így mondotta, csak úgy magának piszmog. Igaz, mostan kezdenek mind jönni a híres emberek, tanárfélék a kertjébe, és nézni, hogy mit csinál nagy dolgokat. Lehet híres lesz? Mert az olyasmitől, hogy csendben dolgozik, nem lehet a férfi boldog. A férfinek kell valami, hogy legyen. Pénz, meg tudomány, vagy legyen ő a legerősebb, vagy legyen sok fődje. Híres legyen. Na mostan, aztán már senkinek se lesz sok főd, Bé kell adni, mert elveszik. Vagy, mint a hóstati gazdák. Tartanak egész családot a kezük munkájából, és akkor érzi magát erősnek a férfi. Az én gazdám senkit nem tart, csak magát. Az nem csinál egy férfiból erőset. Mondottam én is a gazdának, most már lehetne a maga ura. Vehetne ő is egy állatot, kettőt. Nem mindig a hóstatik hozzák a főzelékfélét, tejet, húst. Hát tartok én neki apró jószágot, s vegyünk egy kis tehenet is. Megbátorodtam, úgy mondtam, vegyünk. Erre csak azt mondja, buta vagy te, Kali. Hát nem tudod, hogy nincs többé tehén. Hogy a tehenet, s minden nagyobb jószágot vagy békel adni, vagy kell utána leadni a tejét. Hát hogyhogy -hogy mostan vegyünk, mikor viszik mindel? Hát csodálkozok ezen, mert a nagyfődeket tudom, hogy bévették, de hogy a tehenet is nem hallottam. Mondja akkor, hogy most kollektíva lesz. Azt én is hallottam, felelem, csak épp széken nem akart bémenni senki. Az emberek együtt fognak dolgozni, beadnak mindent, s kapnak érte fizetést, mondja a gazda. Nem kell az egyénnek gűrcölni. Lehet itt a kertnek is vége lesz, mondja. Be kell adni a kertet is, mert túl nagy egy embernek. Akkor is, ha ő nem kereskedő. Látom, nem lehet kérdeni, mert úgy el van komorodva. Szerdánként már nem kell elmenjek hazúról. A gazda eljárogat, de nem annyit, mint télen, mikor kevés a munka. Most nem is győzi, de nem enged semmit, hogy csináljak nélküle a fődbe. Néha elmegy a bálba, mert reggel jö, abból gondolom, bál az elsze. Aztán csak ingatja a fejét, hogy nem volt jó táncosa. Hát téged csak nem vihetlek magammal, Kali mondja bánatosan. Olyan még nem volt, hogy úr vigye a cselédgyit a bálba, hogy táncoltassa felelem. Nem mindig urazzam, főleg most nem szabad hallják, mondja mérgesen. Tanuljam már meg! de mikor az anyja jő ő neki, akkor van a baj. Mióta van busza az állomástól egészen felfele idáig a békásig, jő minden héten egyszer. Akkor a gazda csak szónélkül ül, de nem látszódik rajta semmi bánat. Olyankor kell mindig valami jó tésztát, mikor jő az anyja. Ő előtte nem mutat semmit, hogy ki -e vagyok én neki -e. Én se kell a szobába. Fehér nép nem is jármostan ide hozzá figyeltem, csak az édesanyja. Apró asszony, apró de olyan erős, hogy csuda. Csütörtök a napja. Nagyon kell akkor takarítani, mondja a gazda. Én mindig takarítok neki, én mindig takarítok neki. De ilyen házba, ahol nem bútor van, csak asztals polc kísérletezni, s az a rengeteg cseréps minden, tudományos könyvek szerszámok. Hogy leessen ott a takarítás? Tesszük egyik helyről a másikra, s vissza. Az ember meg se tud fordulni. Biztos level valamit a seggivel. Csak egy sarok van lámpával, kis faragott asztallal. Oda van ültetve az édesanyja. Gazda mindig olyan szürke, mikor itt van az édesanyja. Nem sír, de nem vidám egy cseppet se. És olyan szigorúm beszélnek egymással. Én mindig hozom a tálcát, mint valami uriházban a szobalány. Tészta, búrján tea, mert azt is szagazda. S hozok ízt hozzá, amit még az őszön főztem neki. Hallom, mikor megyek ki az édesanyja mondja. Minek neked cseléd, te filmos. Csak a pénzt viszi. Vegyél egy bejárónét, heti egyszer jön, megcsinál az mindent neked. Ez meg itt lakik, mindent befals, meg is lop. Ne szólj már megint bele mindenbe. Azt tartok, akit akarok. Elegen van most már. Egész életemben te mondtad meg, hogy mit csináljak. Most már fogd be végre a szádat. Ha még egyszer hallom, hogy mit beszélsz erről a fehér népről, hogy lop, nem engedlek, esküszöm. és aztán még fel is csináltatja magát neked, hogy el se tudjad verni a háztól. Fogja már be azt az átkozott száját. Hát egy valami jó azon még soha az életébe ki nem jött. Hát így beszélgetnek szépen, mint az urak. Jaj, ha én így beszélek otthon, úgy kupán sírítenek, hogy még. Kidobnak, hogy egész a királyerdőig erdőig röpülök. Ami nem is egy erdő, mert olyan szegényes az is, mint az egész mezőség. Megmondanám én annak az édesanyának, hogy nekünk székieknek egy büszkeségünk van, hogy olyan jó cselédek vagyunk. De mit csináljunk, ha a gazda béjár? Aztán sokat csend van. Miután így szépen elbeszélgettek, mint a kutya meg a macska. Bélesek. Nézik egymást, mint az ordas farkasok. Akkor még az édesanyja mond mindenik testvérről valamit, de csak valami rosszat. Vagy hogy milyen hibát vétettek. Hogy az egyik kényezteti a gyermekit. Nem szabad az olyasmit. S annyi van neki. Nagy szegénységére szűli, mert már annyipuját csináltak, hogy a nevüket se tudja. A másik testvér a pénzt palja, a harmadik a kocsmába megy. Nem tudtam, csak kettő testvéről a gazdának, egyiknek az asszonyalustas nem tud főzni semmit. Na ténylegesen annak az édesanyának nem igen van jó szava a négy gyermekiről. Kisül három fiú, és egy leány. Az meg megvan már halva, gondolom, az édesapa. És nemhogy az édesanya összeédesíteni a testvéreket, hogy szépeket mondjon egyiknek a másikáról, csak a csúfat s rosszat mondja. Gazda semmit nem beszél, mikor egymás mellett dolgozunk a családjáról. Semmit. Vagy mikor édesen van hozzám, akkor se, hogy honnét való, és mi volt apja, anyja, volt nekik főd, s mennyi, s hol, mit csináltak azon, és mennyit tanult az iskolába, és a testvéreiről. Még sose láttam egy testvérit se. Mikor megy el az édesanyja, a gazda veszi elé a cseberből a pénzt. Akárhogy veszekedtek, mert mindig kihallatszik a magas hang, amikor az anyja sipít. Ott tartsa, már úgy mondom, tartsuk. Mert én is tudom azt a pénzt. Egy régi festett cseberben teteje is van neki. Veszem ki, mikor hozzák fel a zöldséget, s tejet, s egyéb holmit. Én veszem által, s fizetem. Próbálok alkudni, de nem lehessen. A gazda megmondotta annak a bugykának, a hóstatinak. Hozzom minden héten neki negyven lejre zöldséget, s heti két nap tejet is. Na az annyit hoz, amennyit akar. Aztán mikor kérek egy csirkét, mondom, adjon egy jó friss csirkét. Azt mondja búcskabácsi nekem, hozzak hatvan lejt. Mondom, csak egy csirke kell nekem, azt mondja annyi, hatvan. Hát kérdem, mit tud az a csirke? Észe aranytojás toik az. Neki annyiban van hóstati csirke. Hát mondom, akkor biztos felolvassa a szentírást hatvan leírt. Gazda meg csak adja a pénzt az édesanyának. Őnek is nincs olyan sok. Már nem tudom mennyi van, mert van neki tartalékkönyvbe bétéve. De az édesanyja veszi el szó nélkül. Nem köszön semmit. Mikor megy el az édesanyja, a gazda utána olyan mérges. Perzsel a dű benne, mindenre szökik. Na akkor kikerülöm. Éjszakáig sokat fenn van, és dolgozik, olyankor, de olyan idegesen, haragos képet vág. Ha egy kis pisszentés van, rögtön kiábal. Vagy ha valamit vétek, veszekedik. Aztán jöjjön nekem, sír. Sír, és aztán másnap hideg, mint a cinterem. Aztán kell vigasztalni. Így megy ez már, kiismertem. Jaj, be nehéz egy férfinek a kedvébe járni. Annak a kedve olyan változó, mint az ég színe nyáron. Hol veres vagy rózsaszínű, aztán setét fekete, és megint kitündököl a nap. Mindig lesni egy férfi kedvét, ez cselét dolog, asszony dolog, hogy az Isten verje meg. Még se tud az asszony meglenni egyedül. Mindig azt hiszi, na, a másik jobb lesz. Lesem én, de mennyit. Ha jó kedvibe van, az ember úgy kell beszéljen vele édesen. Ha bánatja van, s mindri, úgy, csendesen. Ha mérgesedik, lépjen egyet kifelé a szobából, kotródjon, ne legyen útba, mert a gazda annyit, mint ideges. Ez se jó, az se jó. Alig örül a virágjának. Akkor, ha már nem ütheti az asszonyát, kimegy. A fene egye meg az összes férfiát. Mert jól mondja a gazda, én már utálom mindegyiket. Mert porcelánból van az összes, hímes tojások. Csak épp csúfak, az ördög hímezte mind. Inkább ülök a szobámba este. Teszem az ajtót, mikor olyan neki a kedve, hogy nem lehet meglenni mellette. Olvasok, vagy varrok, s kötök. Főleg, mikor jön az édesanyja, kerülöm két napig is. Kötöm az oknit, amit adok el a piacokon, s kestyüket. Akkor legalább nézem a pénzt, mert azt mind teszem össze, hogy legyen. Ki tudja aztán, hová kell menjek. Nagy bánat biza a házasság. Még ha pászol is a vagyon, hold a holdhoz, ahogy mondják, s kor is jó, egyik nem öregebb, mint a másik, termet is épp megfelelő, még ha pászol is, s a szülők se rosszak, hogy tiltsák egymástól, vagy utálatosak legyenek a másik gyermekivel, s még segítenek is, ha úgy van, akkor is örökké baj van. A másik csak belé szól, hogy hogyan csinálja a másik, lehet az asszony is szokott belészólni, mert van olyan veszekedős, hogy zeng az egész fertája szájától. És van férfi is, melyik még a főzésbe is, sütésbe, asszony dologba béveri az órát, vagy hogy a kis jószágot hogyan kell tartani. Ablakot nyitva hagyni, mennyit lehessen. Van, amelyik még azt is jobban tudja. Édesapa is, hogy tudta mindig a főzést? Te Kali, nem még oda az a perkelt. Tegyél kevesebb zsírt, te, ne prédáld. Jaj, kenyér, mennyi fogyott? Hát regimentet etett, de ő sos állott oda, hogy megfőzze egyszer is az ebédet. Aztán egyszer édesanyja csak odavágta a fakan és mondotta. Csináljad, szabó marci, ha olyan okos vagy. Na akkor szárazat kaptunk két napig. Aztán édesapa nem szólott többet, B. fogta a lepcsest, úgy mondtuk. Bételt egy hónap, míg csend volt, Aztán kezdette előről. Nem azért a vilmos gazda nem olyan veszekedős, Hogy mindenért az embert piszkája, Csak mikor fel van mérgesedve, Vagy hogy az anyja meglátogatta akkor. Hiába, hogy olyan apró asszony, Mégis olyan megmondós féle. Na, s még ha tudná az édesanyja, hogy mi hogy vagyunk, még csak az kéne. Vilmos gazdának a főzés is egyre megy. Nem szereti úgy a hasát, mint más férfi, hogy oda legyen minden tál húsért. Sokat eszik, mégis olyan káka belül. A házba se lát semmit, hogy pór van, vagy béhortuk a sarat. Már én nem szoktam, mert nekem van szalmából font papucs de ő cipővel megy még a szőnyegre is. Csak az olyasmit lássa meg, mikor a rózsán egy apró tető van. Azt úgy meglássa, hogy csuda. Akkor kezd is rettentőn dolgozni, mossa, pucolja a rózsáját. Nyár elején többs több látogatója van, egy tanárféle az egyetemről, román ember is. Jönnek hivatalosságok, nézik, vizsgálják, Napokat magyaráz nekik, aztán mennek ki a határba, fődekre. Aztán jön nagycsokor egyetemi tanuló, leckét tart nekik. Hetent egyszer, s van, hogy kétszer járnak. Aztán jönnek olyan hivatali emberek is, akik nem a virágot nézik, hanem tárgyalnak valamit. Velük igen csendes a gazda. Aztán meg nagyon elgondolkozik, mikor mennek el. De nekem nem mondja, mi van véle. Mikor kérdem tőle, menjek-e piacra, vigyek virág, hagymákat, töveket, csak türelmetlen, végig a kertben, kell kövessem. Leszúr a tő mellé, amit vihetek egy botot, minden botnak zöld vége van, amit még a télen festettem neki, egy zsákkal van ilyen apró páca. Ződ és piros pálcák. Azokat áshatom, vihetem. Teszünk mindegyikre papirost, hogy miféle rózsa lesz belőle, mert ugye a gyökérből semmi nem látszódik. Csak a színét kell írni, s hogy bokros vagy szálas vagy kúszóféle. Régebb írt, hogy hány levelűs illat s minden egyéb rengeteg dolog, mit lehet egy ilyen rózáról tudni. De az ilyesmi nem érdekli senkit, aki piacon veszi a virágot. Mindig jól el tudom adni a virágját. Aztán ez a romántanár, ki mindig jár, Hoz neki egy-valami virágot. Nem tudom, miféle, de úgy adja néki oda, mintha ez volna Krisztus arckötője. Még a nyár végén hozza neki. Hát az úgy oda van érte a gazda, hogy csak úgy babusgassa, takargassa, tolja össze magát a boldogságtól. Egy-valami olyan csodás rózsa lesz az. Nem kérdek semmit, vigyázok, ne érjek hozzá, mert akkor csak ő a szidás. Aztán mikor már barátságosabb velem, megmondja a nevit a rózsának. Valami külföldi névvel van ellátva. Kisül, hogy a rózsának is van neve, hogy ő arra mindig hogy vágyódott. S tessék, most ez a tanár elhozta neki külföldről, mert ez a rózsa csinálta, hogy vége legyen a háborúnak. El fogja ő nekem mesélni, ha szépen viselem magam. Na, gondolom, Tankent mindig olyan szépen viseli magát, és én mégis mesélek. Hát, ha mindig csak a jó emberek hallgatnák a mesét. Mi volna akkor? Mert a mesét épp a rossznak kell hallani, hogy kicsit megjavuljon. Hát a templomba se a szentekkel menjenek. Tessék, én bémennék a börtönbe, s ott a minden gonosz embert, mint tenném oda, hogy hallgassa a mesét. Még fizetést is adnék a jó mesélő asszonynak az államtól, melyik ölt, hazudott, pénzel a másikat bécsapta, gyermekét ha anyja, megölte, s férfi, melyik úgy veri az asszonyát, hogy megnyomorodik. Annak kell. A jó ember is hallgathassa, mert ugyan baja nem lesz. Mióta megvan a rózsája, ez az új külföldi féle, mert oda lett bétéve a legjobb helyré, ahol mind a kincsei vannak, ki lett cserélve. Mint mikor kicsi a sándorbának meghalt az asszonya, s aztán összement Sári János bá özvegyével, Kali nénivel, mert az is Kali volt. Hát azok úgy éltek vénségükre, mint a galambok. Lehet Vilmos bá is megvénül, és nem lesz már olyan ideges akkor. Csak a rózsa meséjét nem mondja. Kérdem tőle, hát, hogy esett, hogy egy rózsa megcsinálta, hogy vége legyen a háborúnak. Mert nem úgy volt, hogy béjöttek, mind az amerikai gépek, s azok csinálták, és az oroszok. Akkor ez valami amerikai rózsa, gondolom. Te Kali. Mit tudott -e a háborút? Na, hát, ha nem tudom, akkor mesélje de én tudok Kennek olyan háborúsat mesélni, de olyat, hogy háborúzik az asszony s a férfi. Azt tudott, -e, Kali, mit tudsz te a háborúról? Az anyád valagát mondom hozzá magamba. Engem Biza nem vert meg a háború, csak kendet. Hát nem volt mit nekünk enni semmi, csak azt a rossz uramat vitte volna el. De nem vitte, csak kicsit, és mindjárt haza is lett küldve, mert mint fosott. Olyan izéje volt neki a belivel, bélfolyós, tífuszos. Bár csak tartották volna ott benne a háborúban, s vissza se Örökölöm szépen a házát neki, s kapom a háborús pénzt, ami özvegyasszonynak jár. Élnék vígan. Hely, bejól éltem volna. Na de nem mesélem el én neki az én háborúmat. Azért hozott nekünk ez a rózsabiza változást. Most már nem kell elmenjek szerdáns pénteken, Mikor uraságára rájö, a férfi dolga. Azt a szép asszonyt, aki mindig jött, elküldte. Vagy az küldte előtt, Mit tudom én, mert szót sem mondott róla, Én meg nem tartottam nekiek a gyertyát. Csak mindig láttam, mikor sárva jű, Húzza le a cipőjét, még lent a köves úton, s veszi fel a kalucsnit. De főleg kocsival hozatta magát, mert uriasszony volt kalappal, büszke termetű, s mint a pálca olyan sovány. Egyszer nem láttam, hogy ugyanabba a ruhába jött volna. Szoknyas felső rész mindig pászolt ő nála, egyforma színből és anyagból van varva. Mekkora szekrénye lehet egy ilyen asszonynak, gondolom, és volt, hogy nadrágba jött, olyan bőszára volt, mint a csikós gatyának, és kalapjába tollú, mint egy férfi. Mi kell egy ilyen úri asszonynak egy kertésztől? Mit mind jő? Hát az kell, amit a természet követel. Az hajtsa az asszonyt, és férfit is. Egy reggel megyek ki a kertbe, mert a gazdát sehol sem találom. Nézem hátul a fák között, nincs. Palántok között, istálóban, sehol. Megyek előre a kertbe. Látom a kutyát, áll egy rózsasor előtt, neki ilyen nem szabad oda bémenni, s csóválja azt a vékony farkát. Oda megyek. Hát mit látok, Jézus Mária, hogy megijedtem fel is kiáltottam. A gazda feküszik az ágyásba. Azt se tudtam, éle, hol-e, mert a szeme bé van csukva. Odafutok, még a papucsomból is kilépek, megrázom. Erre úgy megijedt, kiált fel, hogy hagyjam már békén dolgozik. Gyű, még most is úgy ver a szívem. Hát mit tetszik itt fekve dolgozni hajnalba a földön? Hát megfázik a belsősége kendnek, hideg a föld, mondom neki. Marsinnét, butasszony, kiált reám. Na el is megyek. El is megyek én a kapuntúra, ha tetszik. Ne beszéljen így a gazda, mert én csak félek, hogy meg ne holjon. Meg a bele is megfázik, aztán futhat a budára egész nap. Tessék kelni fel a földről, mert úgy kell beszéljek vele, mint a gyermekkel. Hogy nekem semmi érzékem a virághoz kiáltja. Menjek innét. El is mentem, a fene egye meg. Miféle tudománya az béfekünni az ágyásba? Kihallott már ilyet. A férfi csak is részegen fekhet a földön. Az ilyesmi nem hoz szerencsét. Azt jelenti, el lesz prédálva a főd. Egész nap nem szól megint. Aztán este csak annyit mond, mint minden rossz férfi, titokzatoskodva, hogy nagy változások lesznek. Én nem kérdek, ő nem is beszél többet semmit. Jaj, utálom mind a férfit, aki nem tud semmit beszélni, se a bánatáról, se az örömiről. Hogy vigye el őket mindegy szálig az ördög, hogy pukkadna meg ott a titkaival mind. Engem nem kell kérlelni, hogy beszéljek, ha azt kéri, hogy mondjak egy mesét. Én aztán egy állórát mesélem, azt az egy kurta mesét. És ha akarom, kettőig is csavarom, mert az aranyhajú még elmegyen, és meg van próbálva így is, és aztán az a dús gazdag gróf, amelyik elvette, hentereg a barátaival a gazdagságban, hát én olyan hosszúra mondom, mint egy jó téli nap. Sosincs már vége. Na, ha én is minden mondatnál megállanék nagy bőszen, hogy meséljek, vagy se, s mind, hogy kéressem magamat, minden, milyen mesélő, hogy kéresse magát? Hát miféle dolog az? Aztán csak annyit felelek, mikor teszem ki neki a jó tehénbablevest. Mostan vettem egy drága hóstáti szomszédtól elsőszedés. Olyan sűrű, jó szalonna serceg még a tetején, és téfelt rakok neki nagy kanállal, mert olyan, mint a gyermek, mindenre téfel kell, úgy eszi. Azt felelem neki, én biza, nem szeretem a változást. Semmi jót nem hoz az. Mire bénéz a tányérba, azt mondja. Kali, ejszen nem egy jó fuszújkát tetszett főzni megint már nyolcadszor nekem a héten. S nevet hozzájra. Tetszett neked a lósegge. Nem szólok semmit, csak nem eszek vele. Úgy kell neki. Bosszant az te? Hát akkor zabálj egyedül az asztalnál. Ha megkérdem, mit főzzek, azért mérges. S aztán, ha fuszujkát adok, azért. Hát hogy tudjak én itt okos lenni? Hát péntek is van, mondom neki. Pénteken át szokást. És a tegnap mi volt. A tegnap dolgozni kellett, és maradt még az előtt napról. És az előtt mi volt? Hát az egész más fusójka volt, kend nem lássa, az biza Juliska volt. csúfú nevet ki engem. Aztán megvannak a változások, megy bé a gazda, állami állásba. Mondom neki, hallgasson meg egy parasztasszonyt, mert én megmondom kennek előre, nem jó lesz annak, aki maga ura volt mindig, hogy annak más kezdjen prédikálni. Mert aki állami állásba van, annak más fogja megmondani, mit kell csináljon. És már a vizsgáról is úgy jöj haza, mint akinek az eszét vették. Le kellett neki vizsgázni, hogy kaphassa az állami állást. Tanár lesz. Meg van bolondulva, mikor jő haza a vizsgából. csak ki a rózsákat mind, tövestől, amit annyit gondozott, s ügyelt, hogy még hangosan se lehetett beszélni, mikor dolgoztunk vele. Meg ne bántsuk a lelketlen virágot. Na hát, azt mostan fejszével üti olyan mérges. Pedig azt hitte az ember, ünnep lesz neki a vizsga után. Ilyen nagy tudományos ember nem gondoltam meg bukik. De nem is bukik, csak igen mérges. Nem merem kérdeni, mi baj, mert még belém csapja a fejszét. Hát fel van véve az állami állásba az egyetemre, és akkor ilyen mérges, mint akit kitettek. Nem lehet elboldogulni egy férfinna. Biza nem szépen vagyunk, mióta el van menve dolgozni. És hozza fel mind az egyetemista diákot, sitten tanítsa a kertbe. És jönnek hivatalos emberek, sokan a kertbe vizsgálni. Mondják is, hogy ez nem olyasmi termelő kert, hanem kutatási kert. Fel is lett mérve. Mikor jöttek mérni? Gondoltam, Nakali. Mehetsz, mint Moldován Gergi bácsi, mikor elitta a gordonyát, és nem tudott többet muzsikálni. Kidobta őt Gerginéni. Mert ha békel adni a kertet a közösbe, akkor a cselédnek viszonlátás. De még nem vették el, csak táblákat raknak ki mindenhová. Virág, fa, minden. Még a vadrózsára is, mert az is van. S kell adjon le róla minden írásokat, tabellákat, akkor a papírosokat rajzol, hogy csuda. Rengeteg mit dolgozik mostan. De főleg az asztal mellett, meg az egyetemistákkal. A kísérletei most nincsenek olyan becsben, a cserepek, s a virágok, hanem mind az asztalnál van. Most én olyasmit kell csináljak, amit eddig nem engedett. Nagyon kezd most megváltozni. És nem épp a jó felé.